Maun suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 7 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Ya Peyğəmbər, dini haqq hesab günü yalan həsab edəni gördünmü? O elə adamdır ki, yetimi təliyib qovar, haqqını verməz. Və xalqı Yoxsulu yedirtməyə rəqbətləndirməz, nə özü fəqiri yedirdər, nə də özgəsini qoyar. Vay halına o namaz qılanların ki, onlar öz namazlarından qafildirlər. Səhlənkarlıqları üzündən namazlarını vaxtlı vaxtında qılmazlar. Onlar namazlarında riakarlıq edər və xalqa zəkat verməyi qadağan edərlər.